Să nu ne de la răsărit, fuga în Egipt, Irod ucide pruncii, întoarcerea din Egipt și așezarea în Nazaret. Text. Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Utei, Notă. Betleemul este cetatea lui David, la sud de Ierusalim. Betleemul este vechiul Efrata și aici s-a născut Domnul Hristos. Mai era o localitate de Betleemul în părțile siminței lui Zabulon. Pentru a deosebi de acesta, Sinetriștii numesc Betleemul Iudei. Tălcuire Betleem se tălcuiește casă a pâinii, iar Iudeea mărturisire. O să se facă dar ca și noi prin mărturisire să ne facem casă a pâinii cele duhovnicești. Text. În zilele lui Irod. Tălcuire Pomenește de Ierod ca să aflăm că au lipsit cârmuitorii și împărații din seminția lui Iuda și era nevoie să vină Hristos, pentru că Ierod nu era iudeu, ci Idumeu, fiul lui Antipatru, din femeie arabă. Iar după ce n au mai fost cârmuitori din Iuda, s-a plinit așteptarea neamurilor, după cum a prorocit Iacov. Text. Regele. Tâlcuire. Că era și un alt Irod care era stăpânitor peste a patra parte a țării, adică tetrar, prin numirea de rege, arătându-se dregătoria acestuia. Notă. Regele Irod cel mare a fost fiul lui Antipatu, care a fost începătorul dinastiei Idumeene. Irod a stăpânit peste Galileea și Ideea din anul 40 înainte de Hristos până la nașterea Domnului. Irod și-a împărțit regatul între fiii săi, Ahelau, Irod Antipa și Filip. Irod Antipa a fost tetrar al Galilei și Pereei și este acel Erod care a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan botezătorul. În faptele Sfinților Apostoli sunt menționați alți urmași dinastiei dumene. Erod Agripa I și Irod Agripa II. Text Iată magii au venit în Ierusalim. Notă Magi sunt numiți aici nu vrăjitori care fac vrăji și farmice, după cum au tălmăcit alții înainte, ci magi erau numiți de haldei, oamenii învățați și filosofii acelei vreme. De aceea Dumnezeu evanghelist numește pe acești bărbați magi după obiceiul haldeilor. Tăcuire Pentru care pricină vin magii? Spre osândirea iudeilor. Deci dacă oameni închinători la idole au crezut, ce răspuns vor putea da iudeii, dar și pentru ca snava lui Hristos mai mult să se rălcească, înșiși magii dând mărturie. Ei care mai vârtoși erau supuși demonilor și vrăjmașii lui Dumnezeu. Text. De la răsărit, Călcuire. Și aceasta tot spre a iudeilor se face, că aceia de la atâta depărtare au venit, iar evreii lângă ei, avândul pe Hristos, îl prigoneau. Text. Întrebând: Unde este regele iudeilor cel ce s-a născut? Tălcuire. Se spune că acești magi sunt urmașa lui Balam, prăjitorul, și auzind de ei prorocia aceluia care zice răsăriva stea din Iacob, au înțeles taină lui Hristos și pentru aceasta au venit rând să-l vadă pe cel care s-a născut. Text. Căci am văzut la răsărit steaua lui. Tălcuire. Când auzi stea, să nu sucotești că aceasta a fost stea ca și cele pe care le vedem pe cer, Dumnezeiască și îngerească putere în chip s-a arătat. Că de vreme ce magii erau astrologi, prin ceea ce le era lor obișnuit, i-a adus Dumnezeu către sine, după cum și pe Petru, pe Scar fiind, prin mulțimea peștilor pe care i-a prins în numele lui Hristos, l-a făcut de minunat. Iar că îngerească putere era steaua, se vede și din aceea că și ziua strălucea, dar și din aceea că mergea când magii mergeau și sta când ei se odihneau. Încă se mai vădește din mergerea stelei dinspre mează noapte, dinspre părți de Persie, spre zi, unde se află Ierusalimul. Iar stea, mergând de către mează noapte, spre mează zi, niciodată nu se găsește. Text. Și am venit să ne închinăm lui. Călcuire. Se arată aici că magii aceștia au fost cu mari fapte bune, căci dacă în pământ străini voiau să îi se închină lui Hristos, un ar fi îndrăznit și în tersi al pogodui. Text. Și auzind, regele Ierod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Tălcuire. Irod s-a tulburat ca unul ce era de alt neam și se temea pentru împărăția sa, că știa că era nevrednic de ea. Dar pentru care pricină pe s-au tulburat idei. S-ar fi cuvenit ca ei mai vârtuos să se bucure, că împărat al împăraților se vestea de împărații persani închinat. Însă cu adevărat nebunesc lucru este răutat. Text. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei unde este să se nască Hristos. Notă. La evrei arhiereul era supremul preot, ales dintre fiii întâi născuți ai familiei lui Aaron din neamul lui Levi. La început, arhiereul era ales pentru toată viața, dar în vremea Mântuitorului, arhiereii erau mai mulți și rodă imnea și destituia după bunul plac. Cu toate că erau destituiți, arhiereii rămâneau toată viața lor membri ai sinetriului. Însuși Irod, care îi destituia la nevoie, îi chema la sfat pe toți arhiereile și cărturari. Cărturarii pomeniți în Evanghelie erau aceia dintre evrei, care se înderetniceau cu studiul legii lui Moise și, întrucât cât învățau și pe alții lege, ei se numeau și învățători de lege. Mulți dintre cărturari erau chiar membri ai Sinedriului, împreună cu arhereii și cu unii dintre bătrânii poporului. Cărturarii sunt amintiți adeseori și cu numirea de farisei, iar alteori ori, alături de ei, ca în expresia. Cărturarii și farisei, deși erau aceleași persoane pe care le înfruntă mântuitorul, cărturarii nu erau numai dintre farisei, ci și dintre saduchei. Nu toți farisei și saduchei erau însă cărturari. Câlcuire Cărturarii erau dascăli poponului, la fel cu cei pe care noi îi numim învățați. Și cu Dumnezeu ca să fie întrebați aceștia, ca să mărturisească adevărul și, dintr-o, să fie osândiți, pentru că au răstignit pe acela pe care mai înainte l-au mărturisit. Text. Iar ei au zis în Betleemului de ei că așa este scris de prorocul. Tălcuire, Care proroc? Miheia, căci acela zice. Text. Și tu, Betreieme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic printre căpetenile lui Iuda. Tălcuire. Mic fiind acesta, era defăimat, iar acum pentru Hristos, cel care a ieșit dintr-el, este vestit, încât toți de la marginea pământului vin să se închine la acest Betreiem sfânt. Text. Căci din tine va ieși conducătorul. Tălcuire. Bine s-a zis aceasta că va ieși, iar nu în tine va trăi. Căci Hristos nu a locuit în Betlehem, ci din el a ieșit și după ce s-a născut și în Nazaret a trăit. Iar iudeii zic că acestea s-au prorocit pentru Zorobabel. Dar mint cu nerușinare, pentru că s-a văzut că nu este așa, că Zorobabel s-a născut în Babilon, nu în Betlehem, Iar aceasta ne-o arată chiar numele lui, Zoro. Înseamnă semănătura, ori nașterea, iar Babel înseamnă Babilon, adică în Babilon s-a semănat sau în Babilon s-a născut, dar și prorocea în chip limpede îi muscă pe ei zicând, bursia lui este dintr-un început din zilele veșniciei." Și ale cărui obârșii sunt dintr-un început și din veșnicie afară de Hristos, care două ieșiri a avut, adică două nașteri. Nașterea cea din tâi, adică din început, este de la Tatăl, iar cea de-a doua din zilele viacului din răscătoare de Dumnezeu începându-se și sub vreme fiind. Să spună, dar idee a fost zorobabil dintr-un început, dar nu pot spune nimic. Text. Care va paște pe poporul meu, Izrael? Băcuire. Va paște, zice, iar nu va pligonâni sau va mânca, pentru că ceilalți împărați nu păstori, ci lupe au fost pentru popor. Hristos este păstorul, precum însuși zice, Eu sunt păstorul cel bun. Iar cu numele de Israel numește și pe cei care din evrei au crescut, ca și pe cei din neamă, pentru că Israel se trăpește văzând pe Dumnezeu. Iar cei care îl văd pe Dumnezeu izraeliteni sunt, chiar de-ar fi dintre neamă. Text. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi. Felpirile. Din pricina ideilor e a în înascuns că Cirod gândea că ideii se vor îngriji pentru prum și se vor sărbui să-l scape, ca pe unul care îi va slobozi pe ei. Deci, dintr-o pricină ascuns întreabă despre prum. Text. A aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Târcuire. Adică în amănânțimea luată în știință, deoarece înainte de a se naște Domnul, steaua s-a arătat magilor. Dar pentru că multă vreme aveau ei să petreacă în călătorie, cu mult mai înainte de s-a arătat steaua, ca să închine lui, încă în ce fiind Hristos. Unii zic că, în ce s-a născut Hristos, s-a steaua, iar magii au călătorit doi ani până au ajuns la el, și nu în ce și ies l-au aflat, ci în casă cu maica sa, Doi ani având el, dar tu, părerea cea din tâi, să bun. ții mai bună. Și trimițându i la Betleem, le-a zis, Mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc. cuire, Nu a zis despre împărat, ci despre prunc, iar din aceea că nu îl numește împărat, se vădește turbarea și pisma ce o poartă pruncul lui Hristos. Text. Și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie ca venind și eu să mă închin lui, iar ei ascultând pe regii, au plecat. Târcuire. Magii fiind fără vicleșub, socoteau că și rod fără vicleșub găiește. Text. Și iată steaua pe care o văzuse răsărit mergea înaintea lor. Târcuire. S-a ascuns puțin steaua din economie, ca să întrebe ei pe iudești să se tulbure rod, și astfel mai vădiți să se arate adevărul. Iar ieșind ei din Idusalim, iarăși s-a steaua, răuzindu-i pe ei. De aceea este arătat că steaua era putere dumnezeiască. Text până ce a venit și a stat deasupra lor unde era pruncul, încuire. Alt lucru minunat este că steaua s-a pogorât din înălțime și a venit mai aproape de pământ, arătându-le locul, căci dacă li s-ar fi arătat lor într-o înălțime rămânând, cum ar fi putut afla loc unde este Hristos, pentru că stele mult locu prin. Tu vezi deasupra casei tale luna, iar mie mi se pare că ea este numai deasupra casei mele, și pe scurt, fiecare se pare că luna sau alta stea stă numai deasupra lui. Deci și steaua aceea nu ar fi arătat pe Hristos dacă nu s-ar fi bucurat, și dacă nu s-ar fi așezat oarecum deasupra capului, pluncului. Text Și văzând ei, steaua s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Târcuire S-au bucurat, fiindcă nu s-au rătăcit și au aflat ceea ce căutau. Text Și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui. Tălcuire Îndată ce a născut Fecioara pe prunc, l-a culcat în iese, pentru că nu a aflat atunci altă post, dar apoi au aflat o casă și acolo magii s-au închinat. Sfânta Fecioară și Iosif s-au dus în Betleem ca să se înscrie acolo, precum ne spune și evanghelistul Luca dar pentru că era mulțime multă venită să se înscrie, pentru o vreme n-au găsit casă, și astfel Domnul s-a născut în peșteră dar după aceea au găsit o casă, unde pruncul a fost aflat de magi. Text. Și căzând la pământ s-au închinat lui. Târcuire. Vezi strălucirea sufletului? Sărac vedeau și îi se închinau, că s-a adeverit că Dumnezeu este. Pentru aceasta îi și aduc lui Tarul ca lui Dumnezeu și om. Că auzi, text, și deschizând misterile lor, i-au adus lui Dar, aur, tămâie și smirnă. Pălcuire, i-au adus lui aur ca un împărat, pentru că se pur și aur dau împăratului, iar tămâie ca lui Dumnezeu, că lui Dumnezeu tămâie îi tămâie. și smirnă i-au adus ca celui ce avea să guste moartea. Căci cu smirnă unghii la îngropare, pentru ca să rămână trupul nepotrezit, fiindcă smirna, fiind uscată, de umezeala și nu lasă să se nască vierme. Vezi credința magilor că au învățat din prorocia lui Valam că Domnul și Dumnezeu este și împărat și pentru noi va să moară. Și ascultă prorocia, plecatul sa și s-a culcat ca un leu și ca o leoaică, cine îl va scula? iar prin plecatul sa și s-a culcat, înțelege moartea lui. Și zice apoi, ce el ce te binecuvântează, binecuvântat să fie. Iată Dumnezeie, fiindcă puterea de a binecuvânta numai Dumnezeiasca fire o are. Text. Iar luând înștiințare în vis, să nu se mai întoarcă la Erod, pe altă cali s-au dus în țara lor. Târcuire. Întâi prin stea i-a pe ei Dumnezeu la credință. După aceea venind de la Ierusalim, i-a învățat prin prorocul că în Betleem se va naște, iar mai pe urmă prin îngeri i învățat, iar ei se supun în adică Dumnezeu spui cuvânt, căci primind înștiințare, adică de la Dumnezeu primind descoperire, l-au înșelat pe erod și nu s-au temut că va veni pe urma lor, ci au nădăjduit în puterea celui ce s-a născut. Atât de adevărați marturi au fost. Text. După plecarea magilor, Iată, îngerul Domnului se arată în visul Iosif, zicând, Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, în cuire. Vezi de ce a lăsat Dumnezeu a se logo de fecioara? Aici se arată că pentru ca să se însârguiască Iosif și să poarte grijă de ea, și nu zice ea pe femeia ta, ci ia pruncul și pe mama lui, că de vreme ce nu mai era nici o îndoială și dreptul Iosif se încredințase de, din minunile de la naștere, că de la Duhul Sfânt sunt toate, nu o mai numește îngerul pe ea femeia lui. Text. Și fugi în Egipt. Tâlcuie. Fuge Domnul ca să ne încredințeze că era și om cu adevărat și dacă ar fi căzut în mâinile lui Rod și n-ar fi fost tăiat, s-ar fi părut că după nălucire s-a întrupat. Iar în Egipt fuge ca și pe acela să-l sfințească, pentru că două țări erau târguri a toată răutatea, Babilonul și Egiptul. Babilonul a primit Domnul prin magii care i s-au închinat, iar Egiptul a fost sfințit prin venirea lui. Text. Și stai acolo până ce voi spune. Târguire. Stai acolo până ce, ți se va porunci de la Dumnezeu, că se cuvine să nu facem nimic fără sfat Dumnezeu. Text. Fiindcă Erod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Tâncuire. Vezi nebunia omului care se sărbuiește să durească sfatul lui Dumnezeu? Căci dacă nu este de la Dumnezeu, de ce te temi? Iar de este de la Dumnezeu, cum vei duce pruncul spre pierzare? Text. Și spulându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul. Din Egipt am chemat pe fiul meu. cuire. Iudeii zic că acestea s-au zis despre norodul care s-a întors din Egipt prin Moise. Dar zicem, ce este de mirare că s-au zis acestea despre norod, dar cu închipuire? Și s-au plinit într-un Hristos cu adevărat. Apoi, cine este Fiul lui Dumnezeu, rodu care se închină idolului Elfegor și celor ce oprite, sau cel cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Text. Iar când Erod a văzut că a fost amăgit de magi, tâlpire. după cum Dumnezeu l-a barjocorit pe Faraon prin Moise, așa și pe Erod l-a barjocorit prin magi, căci amândoi, și și Faraon, au fost omorâți omorători de prunci. Faraonul omorând partea bărbătească a evreilor din Egipt, iar Iroda celor ce erau în Betleem. Text. S-a muniat foarte și, strimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem. Turcuire. Munia aceea asupra magilor o arată asupra celor care nu i-au făcut nicio nedreptate. Dar pentru care pricina a fost îngăduit să fie tăiați pruncii? Pentru ca să se arate răutatea lui Irod. Dar poate vei zice: Dar ca să se arate răutatea celuia, pentru aceasta au fost nedăptătiți pruncii, ascultă, dar n-au fost nedăptătiți, ci au fost învredniciți cu numele. că oricine pătimește aici vreun rău, sau spre dezlegare păcatelor pătimește, sau spre adăugarea cu numilor. de aceea, cu adevărat, și pruncii aceștia mai mult vor fi încununați. Text. Și în toate hotarele lui de 2 ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi, atunci s-a împlinit ceea ce se spune prin prorocul Ieremia. Târcuire. Ca să nu creadă cineva că uciderea pruncilor s-a făcut fără voia lui Dumnezeu, arată că s-a spus și s-a știut mai dinainte lucrul acesta. Text. Glas în rama s-a auzit. Târcuire. Rama este un loc înalt în Palestina, căci aceasta înseamnă numele acesta înalt, și a căzut la sorți spre moștenirea seminției lui Veniamin, care era fiul Rahelei, iar Rahela a fost îngropată în Betleem. Notă Rama este un orășel la 10 km nord de Ierusalim și la 20 km de Betleem. De aici au pornit iudeii fiind duși în robia babilonică. Rahela a fost soția patriarhului Iacob și mama lui Iosif și Beniamin. Numele Rahela se tălcuiește oaie. Continuarea tălcuirii Deci numește prorocul Betleemul Rahela, de vreme ce înținutul Betleemului a fost ea îngropată, iar tânguirea și plângerea s-au auzit în locul cel înalt. Auzi dar pe prorocul spunând: text. Plângere și tânguire multă, Rahela își plânge copiii. TĂLCUIRE, adică Betleemul. text și nu voiește să fie mângâiată, pentru că nu sunt. TĂLCUIRE, doar în viața aceasta nu sunt, de vreme ce sufletele sunt nemuritoare. text după moartea lui rod, TĂLCUIRE, amarnic sfârșit a avut acest rod cu friguri și cu boală de și cu mâncărimea și umflarea picioarelor și cu putrezirea ce naște viermea mădurarului de rușine cu nădușeală și cu tremurături, cu zvâcnituri ale și așa și-a lepădat sufletul lui cel rău. Text. Iată că Îngerul Domnului s-a arătat în visul lui Iosif în Egipt și i-a zis, Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel. Târcuire. Nu zice fugi, ci mergi, că nu mai era pricină de temeri. Text. Deci au murit cei ce căutau să ia sufletul fruncului. Târcuire. Unde este Apolinarie care zice că Domnul nu a luat suflet omenesc? Răspuns aceasta îl mustră. Apolinarie, episcop de la Odisea, afirma că Hristos este cu totul deosebit de noi. Neagă în suflet omenesc. susținând că Hristos nu are o fire omenească de plină, Apolinarismul a fost condamnat de sinodul a II-lea ecumenic, în anul 381, și combătut de Sfântul Atanase cel Mare, Sfântul Grigore de Nazians, Sfântul Grigore de Nisa și alți sfinți părinți. Apolinaria a murit în anul 390 după Hristos. Text Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Judea, în locul lui Irod, tatăl său s-a temut să meargă acolo, Motă. De ce se temea să meargă în Judea? Din cauza lui Arhelau? Fiindcă atunci trebuia să se teamă să meargă și în Galileea, căci acolo stăpânea Irod, fratele acestea, după cum scrie Luca. Însă Betleemul fiind în Judea era pricinitor de îndoială, tâlcuire. Trei feciori au avut Irod pe Filip, pe Antipa și pe Arhelau. Arhelau era împărat, iar ceilalți erau stăpânitori pe câteva patra parte, trahi. Și s-a temut Iosif a merge în pământul lui Israel, adică în Judea, pentru că Arhelau era asemenea tatălui său, iar acest Antipa este noul irod care l-a ucis pe înainte mergătorul. Text. Și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileei. Tălcuire. Galileea nu era pământul lui Israel ci al neamurilor, și de aceea iudei priveau pe galileeni ca pe o râciune. Text. Și venind, a locuit în orașul numit Nazaret Și cum este cu putință ca Luca să spună că dacă s-au împlinit cele 40 de zile după naștere și a fost ținut fruncul în brațe de Simeon, s-a pogorât Domnul în Nazaret, iar Matei se scrie că după întoarcerea din Egipt au venit în Nazaret. Învață-te așadar! Cele ce le-a trecut sub tăcere, Matei le-a spus Luca, adică după ce s-a născut și s-au întâlnit cele 40 de zile, după aceea s-a pogorât în Nazaret. Așa spune Luca, iar Matei spune cele de după aceasta, că a fugit în Egipt, apoi s-a suit din Egipt în Nazaret. Deci nu se împotrivesc unul, altul, ci unul, adică Luca vorbește despre pogorerea de la Betleem în Nazaret, iar Matei de suirea de după aceea, din Egipt în Nazaret. Text. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinian se va chema. Târcuire. Și care proroc a zis aceasta nu se știe, fiindcă din nepurtarea de grijă a iudeilor și din pricina desilor robii, multe cărți s-au pierdut, însă poate era aceasta o predanie nescrisă a iudeilor, iar Nazarinian înseamnă sfințit. Deci de vreme ce sfânt este Hristos după cuvinte, a fost numit nazarenian, că Domnul de mulți proroci a fost numit sfântul lui Israel.